Квартира, обрана Ольгою для зустрічі із ними, ненадійна. Ігнац симпатизує німцям і може легко продати всіх. Це щоб вигородити Ігнаца, якщо вони виявляться провокаторами. Друге. Командир загону не побажав зустрітися на цій квартирі і призначив зустріч на 12.10 у лісі біля містечка Черніху. визнач сам точне місце зустрічі. Третє, командир загону бажає знати, чим вони можуть прислужитися Червоній армії, що хочуть від нас. У такому плані проінструктуй Метика і пошли його на зустріч. Будь обережний, Метик не повинен знати, де ти. Ніякі інші переговори він не повинен з ними вступати. Якщо вони згодяться, піди на цю зустріч сам. Візьми із собою трьох-чотирьох автоматників. Вибери нове місце зустрічі. Після зустрічі негайно приходь до мене з докладною інформацією. Врахуй, що мене будуть цікавити всі деталі, а головне – мотиви, які спонукали німців, Працювати з нами Якщо перші переговори Справлять на тебе позитивне враження Давай клички Обумовлюй далі зв'язок З привітом Василь Олексій з'явився у загоні вночі Розбудив мене По сяючих очах Я зрозумів Удача він усе зробив по інструкції. Зустріч призначив у лісі. О 10-й годині ранку припливла перша рибка. Володимир Комахов, учитель математики, із військовополонених, полонених завербований отманом восени 1941 року, готовий кров'ю спокутувати свою провину. І от прийшов. От мене Олексій упізнав зольжених розповідей. Невисокий, кремезний, висуватий, в руках новий широкополий Капелюх. З'явився на місце зустрічі, як умовились один. Головна мета його – вижити, врятувати сім'ю. Дайте гарантію, що залишите мене і сім'ю живими. У моїх руках такі джерела інформації – які вам, молодий чоловіче, не снились? Олексій розсміявся. Нам, геротман, показуй товар лицем. Як каже один мій приятель, поживемо побачимо. Поживемо це хороше. Завбачливий Олексій мав у своєму дорожному чемоданчику ковбасу сало горілку. Отман сказав, що у розвідшколі його вчили пити по-російському, тобто не маленькими ковтками, а залпом. При цьому інструктор, великий дока по Росії, розповідав, як через цю дебницю провалився не то в Сталінграді, не то у Горькому, дуже цінний агент. Розлучалися, задоволені один одним, домовившись про місце зустрічі у Кракові. І от, Радіограма у центр. Завербовані працівники військової контррозвідки фронту. Курт Отман, кличка Правдивий. Росіянин Володимир Комахов, кличка Блискавка. Дані будуть перепровірятися грозою. Гроза зустрічається з ними. Голос веде переписку. Є підстави їх даним вірити. Голос. Донесення, які поступали від грози Зайонса-музиканта, повністю підтверджували достовірність інформації гітлерівських контррозвідників. Інша радіограма у центр. Донесення правдивого блискавки. Колишній командуючий фронтом Північна Україна генерал-фельдмаршал Модель, переведений на Західний фронт. На його місце... Призначений начальник штабу фронту генерал Гарпер, начальник першого відділу підполковник Стефанус, начальник контррозвідки майор Гаммерєр, начальник оперативного відділу, полковник Генштабу.